Як користуватися енциклопедією? У цій книжці читач легко може знайти те, що його цікавить. Кожна стаття присвячена певній темі, займає одну чи дві сторінки. Заголовок статті повідомляє, про що в ній розповідається. Користуючись показчиком, ви можете знайти тему. Номер сторінки основної статті виділено напівжирним шрифтом. Що вас цікавить? чи згадку про неї в інших статтях. Усі основні статті в книжці побудовано так, що можна одержувати інформацію у двох рівнях у вигляді коротких посилань та більш докладних відомостей за темою. Нижче показано, як користуватися енциклопедією, щоб одержати з неї максимум інформації. Назви статей розташовані в верхньому лівому куті сторінки. Усі статті починаються з короткого визначення висвітлюваної теми. Підзаголовки ділять текст на самостійні розділи. Текст можна читати як цілу статтю, чи вибирати з нього тільки ті розділи, які вас цікавлять. Шрифт дібрано так, що текст книжки легко читається. Кольорові фотографії і невеликі малюнки, які супроводжують опис – Ілюструють окремі аспекти теми. Чудові ілюстрації викликають особливий інтерес до теми статті. Текст написано фахівцями. Він насичений фактичним матеріалом і легко сприймається. Щоб звернути увагу на ті чи інші важливі особливості, деякі деталі малюнка виділено і збільшено. Деталі найскладніших креслень супроводжуються пояснювальними текстами. Деякі фрагменти збільшені і доповнюють основний малюнок, даючи додаткові відомості. Колонтитули допомагають легко відшукати тему, що вас цікавить. Ілюстрації супроводжуються короткими, але місткими текстівками. Чудові кольорові фотографії дають максимальне уявлення. Про досліджувальну тему. У рамках подаються основні дати, цікаві факти, а також додаткова інформація. Перехресні посилання позначають статті, пов'язані з даною темою.